Вії прикривали великі, трохи видовжені у кутиках очі, мінилися в кольорові від зеленого до пронизливого блакитного, залежно від того, яке довкілля оточувало їх володаря. Так виглядав Волин озерний княжич, його виростила і викохала володарка озера, на втіху собі і радість усьому озерному. Князівство, усьому, що живе і бутує в глибокій поліській пущі, живому і неживому, царівному і звичайному, вічному, як ліси озера, і змінному, як квітка, як весна, як вітер, як дощ, і як людина. Відколи він пам'ятав себе, жив на дні озера, там же і впокорювався, у зимовому сні. Весна, прихід тепла завжди означали для нього початок чудового періоду, повного пригод, розваг з друзями і нових пізнань. У цій порі року усі пробуджувалися від сну, усі знаходили одне одного, зустрічались, бавилися і виконували належне їм згідно із природними призначеннями. Жили а коли наставала осінь, холодало, з початком заморозків опускався волин разом із старівною О на дно озера і після прощального банкету засинав у знемозі. Від утоми засіли літо, аби прокинутися знову навесні і поринути у вири літніх буянь. Раз по раз виникало у нього питання і бажання пізнати більше про себе і про довколишній світ. Але відповіді на найголовніше питання не давав йому ніхто, бо, певне, ніхто і не знав справжньої відповіді. Багато знала царівна Оа, їй належало знати, бо вона ж була володаркою озера і озерного краю. Вона знала й те, що бентежила Волина, що викликало у нього неспокій, що виринало несподівано серед усіх ігор і розваг пестощів і шалів. Царівна О могла і не могла розповісти Волинові найголовнішого, бо це могло б означати руїну, коловерть зміну, небезпеку для їхніх взаємин, для усього того ладу, того внутрішнього миру, у якому жив Волин. Перша відповідь була дуже проста – Саме царівна О створила волина таким, яким він був зараз. Створила його для себе, бо закохалась у Дідвака і раптом заминулися й виростити в собі коханця, назавжди юного і прекрасного. І він з'явився, волин на дні озера, Ось так. Чи краще сказати, ось чому з'явився волин, в озерному краї. Колись дуже давно, хто може вимряти той час, із родини, яка прихисилася біля лісового озера, зник хлопчик, ясноокий і високочолий, світловолосий і стрункий. Жив він перед тим у людській родині, мав батька і матір, братів і сестер. Але якось життєва буря, чи то війна, чи то мор, вибила людей, на час із їхніх родових гнізд. І вони заглибились у ліси, у пущу, аби перечекати лиху пору, аж доки можна буде повернутися в домівку. Волин зростав у лісі добре, знав чимало з його таємниць. Лісові трави і звірі з раннього дитинства були хлопчикові друзями, відкривали йому свої тайни. Перше розуміння лісу перейшло до волини від бабусі, яка зналася на лікуванні і чаклуванні. Бабуся вчила волина і приказувала це тобі навічне вічне життя, дитинко. Авдоля в тебе не легка, виняткова. Ти у нас зірочка в небі, ясне світло. Якби ж ти лишався з нами довше, приніс би нам щастя. Батьки не сміялися і було навіть лаяли стару, що ти таке кажеш, баба? Дивись, чи наврочиш?» Баба відказувала. «Я віщу лише те, що зірки пророчить, бо написано у книзі життя. Кажу, що бачу, дарма мене звинувачуєте, доля у нього особлива. Він буде над усіма, для усіх усіма люблений». Бабуся померла, коли вони ще жили в селі, а Волин мав десь із дев'ять років. Він дуже побувався з бабусею, бо без неї почув себе раптом навіть при батьковій матері ніби самотнім. Як вона померла, пішло усе в родині не в лад. Одне лихо за одним Почали стукати у двері, аж поки не наскочила справжня біда, чужинське нашестя, і не вигнало усю родину світ за очі з рідної хати.